І ніхто не зумів подолати. Аж чорний лицарь об'явився. Ото й голову драконові відтяв. «Ви хробака з'їли б?» – зненацька перебив його дракон. «Тьфу! Та шо ти мелиш?» «Оце так мені м'яса з'їсти. Я виріс на траві, і траву їстиму. Навчились те мене вже стільки всього, що як іще і грамоти навчите, гірше не буде». «Бач?»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 Біда, що я тобі не поможу, ніхто мене й слухати не стане, а людей не перехитруєш. Біс, хоч і який уже майстер, а й той ради не дасть. Не можу цього зрозуміти. Повинна ж бути якась справедливість, а Бог. Ну, ха, Бог, не тобі до Бога взивати, бо ж не для добра він таких, як ти насилає. То що, й Господь злочинить? «Якщо зла не буде, звідки добро пізнаєш?» «То така ваша правда людська?» «Який Бог така і правда?» – сказав пустильник і сам вжахнувся сказаному та почав хреститися. «Не хрестіться, він і вас на жорна свої покладе». Дракон сидів у печері і дивився на лицарів, що гарцювали на конях, виблискуючи латами й зброєю. Їхні джури без безперестанку сурмили, і те настирливе сурмління, бойові вигуки іржання коней і брязкіт мечів по щитах наповнили страхом драконове серце, аж холодний піт виступив у нього на лобі. На горбах скрізь, куди оком не кинь,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 Загорнувся калачиком і почав дрімати. Тут когось навідала щаслива думка розпалити багаття перед печерою і викорити дракона. Джури метнулися збирати хмиз. Дракон чхнув і прокинувся. Густий дим клобочився, наповзав і закутував драконове тіло у сизу пелину, наче павук.